Salidani mocano. Așa se a început percheziția La zi ce deja știa toată România Pentru familia mea a fost un moment greu Un mandat de stare pe lumele meu Mi-ați făcut mama să plângă pe la tribunal Așteptând să se dea soluția la dosar Îmi și îi spuneam că totul va fi bine Stai mama liniștită, vin acasă mâine Pat, despre infecțiuni eu doar am cântă Unul care libertatea o iubește Nici prin cami trece să se facă pește Domnule procuror, sunt evidobat Despre infecțiuni eu doar am cântă Unul care libertatea o iubește Nici prin cami trece să se facă pește la ProTV, Antena 1 și la Canal de Am apărut că n -am toate fetele Că m-am parte dintr-un grup de pericolori Și pe spatele la fete câștig bani frumos Sunt supărat, revoltat și vine să mor Că m-am văzut toată țara la televizor Cu cătușele de mâini la poliție Acuzat de nedrept de prostituție Despre efacțiuni eu voar câtă Unul care libertatea o iubește Nici prin cam îi trece să se facă pește Domnul procuror, să evinovat ne efacțiuni eu voar la-mi câtă Unul care libertate o iubește Nici prin cam îi trece să se facă pește Ce era sufletul meu știe doar tu. Da că cătușă cu fratele meu Am ca cam în casatea cur de milioane Spălare de bani și trafic de persoane torne Dumnezeu mă declar nevinovat N-am făcut trafic de persoane, nici bani n-am spălat Banii care i-am sunt doar din cântat Mă numesc nu un artist conțat Dezbrătiuni, vă l-am gândit. Unul care e libertate, nu o iutește, nici mi trege să se facă pește. Domnul le bucuror să ne vină pa, despre infantiuni, vă l-am care e libertate, nu o iutește, nici mi trege să se facă pește. Domnul le bucuror să ne vină pa, despre Nie voară am gâns, unul care liberate o iubește Nici prin trege să se facă pește. domnule procurori, sunt ne despre infracțiune, ne voară am tâta.